Bons jorna! Bons si jorna! Më gjësi që të gjithë dhe mirë se keni ardorë Shklubi më gjësi të hapur Edhe për ditë në sot në unë jam blendi kjo është jeri Aja ty është altin sulaj Olë të are ka e në tjek nga pas Dhe pas Olë të spastaj është edhe Lorin Terezi për qefin e vetë Më gjësi që të gjithë dhe kuto që tjeni Jura mi ditë fantastike Unë uh, Dua të njësë duke thënë se Arritëm në mesin e javës Në shtemë kur Sa abëm bjusyt kaloi um, e Marta. Patërsë, siç tham pak më herët, si jete ieri sot. Shumë mirë. Po ti? Super, un jam uh, duper fare. Mm. Tinçë. A ah, tani kam pak vrap se kam uh, vrapuar. Ja, kam vrap. Po, me biçikletë, po. Në gjithë zonë nuk ishte shumë ftohtë. Jo. Jo, s'është ftohtë, është kanti për t'ia ja plasur, me thënë drejtën. Është mm. një rshi mm. u thon. Duhet ta themi këtë. Mm. Është në Ajër, ca pika mm. Aran. Biçelç, edhe përkëndjeve po mal. Mugedi, <laughs> s'është si fundjeva ieri. <laughs> Kështë si kur ka shumë më gjese si këto. Nuk e ti. Di. Unë djeva okej. Okay. Ishte okej. Okay. E ti si është, është, është pak është e o të drita të quditshme. Që ndodhë në i mm hekshë. -hmm. Përqenë mu e o. Jo. Se ka një shtresër eshë. Edhe duke si kur në bitok ka djel. Ej po, erdi i Fifty Shadesë? Përba. Me disa rarëtë ndryshme. Me shumë rarëtë. Me shumë rarëtë. Që të <laughs> keshë mundë si të ashtë koshë. Mundë Më rronë dhe njërë të takë, futërës të tjetëra fillon nga e parë. Dhe me sa pëshoj e nëndë orarët. Ma dhe dhe të të të herë, po. Mm. Këta i që vend të shojnë të të herë janë këta. Si tuash. A më shorë dhe kine masë. Më më gjithë si që të gjithëve. Në 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 21, 22, dhe 22 e 30. Mm -hmm. Orarët për uh, 50 shades. Shumë mirë, shohim njerë në 4, pime në i kafe e hamë darë Po pra, e shikëm e gjasht, në 6, jo, 23. në 6 të shohim dotë Në Jamo jo, në 24 të rritë Jo shikëm mund të shikëm 23. në 4, po të hamë edhe ditshka atje Mund të mund shikëm prap në 7 Po pra, orë okay, e 7 të shumë, oke, u tja Po dhe mbaron, orë e 7 të zë mbaron, orë në 9 oh. Po dhe, po të hamë ditshka, futemi për no, të dhjithë Po, në mirë kemi E shohim të rejerë Shumë mirë Si tua E sh Nëse përkthej 12 fortë? Jo. Ëh, uh, po, në një farë mënyrë. Fjalë për fjalë po. ashtu përkthehet. 12 strong. Të fortë 12 herë, po si thua? Se kanë 12 herë, unë nuk e kuptoj, se është. Sepse se është numri i njerëzve, me sa duket. Janë 12 veta. 12 veta. Duhet ta shohim. Po e kam edhe në për shembun veri, 12 plisa, 12 pleqë që është ai kanunit me 12, se si duhet nga 12 dishepuj duhet jetë kjo me 20, gjithë, të jetë këmbë 12 gjithmonë. Me numrin. Po natjetër po, nga kanuni nga dishepujt po. Je po të. Ose ku tiun? Sipas teorisë të ndër. Në 12 muajt e vitit nga e, okay. që shpi, <laughs> 12 dishepujt pastaj. Po ç'ka një gjë. Pse pse pse 1 2 bëjnë 3, kështu që treshë i bie numri natyror i veçantë, hynor që është juajtur. Shi... Herë katërdstin ka që ka për viti po pastaj edhe 20 pjesë lori. Po. Numra ka sa thua, numerologji apo. Po janë 12 fiset e Izraelit për shkak. Okay. Mm -hmm. Ishin këta 12 vite isakut apo Jakobit, i njërit. Eh, i njërit brejtë. Fal, nuk është pak herë që i mendojmë këtë gjë. Nuk e di. Sepse ka viti 12 muaj, ai thpyet pse ato. 12-a quhet dyzin. Pse s'ju quhet 11-a njëzin, për shembull? Po, pra. Dhe 13-a trezin. Po vetëm kjo quhet dyzin. Ka diskaktos, mund të jetë ashtu, është vërtet. Pse një gjysmë ditë është 12, për shembull? Pëse 24 pjesë tim për 2 nuk <gjën> një bëjnë një mdjetë e zënë, ose një shka djetër? 3 mdjetë. E pra? Ka një gjithë? Po, ka një gjithë e numrat. Me që ka fjala, të këtë 2 mdjeta po të ndash për 2, Lori, bëhet 6. Djevajta pash për këtë konferenze në gjithë. 6 të konferencën... heron të vikut. 6 të shë dheja. 6 të shë dheja. Së dhe. gjasht, po. përse ka dhe i gjithë 6 a që pota shumë zosh për 2. 6 të janë në mund Po. Jo, po, për shikoja. Um, Djemish dashur, janë uh, shpallur strategjia për sigurimin me Ballkanin Perëndimor e Bashkimit Evropian. Dhe vajta wow. e parsh këtu tek tek sala e uh, qendrës informimi të Bashkimit Evropian këtu në kryeqytet. Ëh. Mm -hmm. Dhe është interesante se janë 6 nisma që ata kanë marrë. Strategjia e sigurimit është është diçka që u duhet atyre në Bashkimin Evropian gjithashtu. Po ta shikosh hartën e e Ballkanin Perëndimor siç e quajnë tani. Do thot Serbia, Bosnia e Hercegovina, Malizi, mm -hmm. Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Janë rrethuar nga të gjitha anët nga Bashkimi Evropian. Sipër ke Kroacinë. Kthej është Bullgaria dhe Rumania, nga poshtë është Greqia dhe nëse kalon ndetin përballë ke Itali. Ke Italinë. Që pritet të jetë i rrethuar nga Bashkimi Evropian. Dhe po ta shikosh, vetëm po ta shikosh hartën. E kupton se sa natyrshëm. Si më ka përsuhësh është e përcaktuar, si dikur ata në Amerik thoshin kur luftonin për pavarësinë, thoshin shikoni hartën. Mhm. Mm Midis nesh dhe mbretit në Angli, Zoti ka vënë një oqean të tër. Dhe natyrshëm thoshin ata, ne s'mund të kemi lidhje nga ata, sepse jemi në një oqean më larg. Dhe në të njëjtën formë po them dhe unë, natyrshëm një vendi rreth, s'mund të mbetet kështu si xhep qorr në parkun në... e Po janë gjashtë nisma. Dhe janë të mira, e di për çfarë. Përse? Sepse janë gjashtë nisma që synojnë që ta transformojnë ti transformojnë këto vende. Në mënyrë që të jenë më të ngjashme me Bashkimin Evropian kur të vi dita i që më që do të vi. Mhm. Edheçi njerëzit janë bërë pak skeptikë dhe të lodhur, po gjashtë nismat janë, se njëra prej tyre do t'ju vlejë dy bileta. Sundimi i ligjit, zhvillimi socio-ekonomik, do të thotë që do të jetë një vend ku sundon ligji e para. Mhm. Mm U njerëzit mund shkojnë në gjykat për shembull edhe mos i marrin përhundësh ato vietin pronën. T'u vrasin të vllainë, mos janë kur drejtësi në atë vend sepse siç është bërë në këtë vend. Apo ku mund të blesh pafajësinë, të dalësh nga burgu etj etj etj. Kështu që drejtësia duhet të ndryshojë. Sundimi i ligjit sot është e para. Zhvillimi socio-ekonomik. Ëh. Mm -hmm. Që do thotë, edhe ka fonde që Bashkimi Evropian i jep 1 miliard këtë vit. Për zhvillimin socio-ekonomik të këtyre vendeve. Që do thotë që këto vende kanë nevojë për më shumë kulturë. Për më shumë ekonomi, Lerman. për më shumë... Të gjitha këto gjërat e kësajnë atyre. Dë më dënë ngritje si tu ashtë... Qytetarie. Qytetarie, në përgjithsi. Vlerash, qytetarie. Kanë një gjë që është... Njësë me të retë është agenda digitale. Që të thotë se këto bëndët duhet jenë të digitalizuar edhe... Ta kënë teknologjinë edhe ndërlidhjen edhe ta kënë të kenë zhvilluar... Nështë të hajnë pë Patjetër, edhe edhe kjo ka lidhje pasaj edhe me sigurinë, që parasysh edhe të me të gjithë shoqërat e tjera. E Siguria dhe migrimi është pika e katërt, pastaj e pesta, ku Shqipëria ka shumë nevojë për shkakun për hekurudha, që i kishim dhe i lam, neyse, transporti energjia dhe ndërlidhja, është ajo, dhe e fundit fare, pajtim dhe marrëdhënie të mira me fqinjin. Mhm. Mm Sepse është dhënë edhe një datë, edhe një vit që Do t'i vlej këtyre vendeve ndoshta për të për të hyrë brenda siç e parë shikojmë. Fletë për ju është cilas kjo? 0692070222. S'është ashtark. 0692070222. 70 minuta ieri. Shumë herët. Do të ecë tani jam me po me pe. këtë. Jo është është e, e di çfarë pa mm. shtot gazeta për shkak kelin pak më herët. Dhe Medja shqiptare e trajtojnë kashkeq E politizojnë, e transformojnë E këtejnë Ato citsmisës e tyre të voglja Dhe faktë janë me rëndësi për njërëzit E këti vëndi që kërkojnë qëtojnë Në i vënd që një një një një Europës Pra nda për hikin a shumë sa qikin Drejt e Europës Kur sa ta po duan të asilinat e këtu Thjejnë basfa, kellis e para Këllis e para so. Vjenuta mirëmëngjeshi që të gjithëve. Ja ku kemi i erin tani me frymëzimin për ditën e sotme, më një herë pasaj dhe Olga do t'ju tregojë se si do të jetë moti për datën 7 shtat. I jepini Çupani. Atëherë shpreha që un gam zëdur për sot është nga Viktor Hugo dhe Viktor Gallo. Buzqeshja është dielli që do bën dimrin nga fytyra njerëzore. Buzqeshja më i dashur është dielli. Dielli që dëbonë dimrin nga fityra njërëzore. Që dëbonë dimrin nga fityra njërëzore. <hë> <hë> Rinderi t'jevi? Të lutem. Nga... Më përri përshët për altini që busqesh nësot e paska. <hë> Qa ke të të shim? Qa halike? <hë> e ka si erë. Ti dojë që altini të busqesh në fort. O, është dimri. Yeah. <hë> A është dimri dhe unë përbëja busqesh në <hë> frat. Mëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëh Falem deri theri. Si, të lutem. Dërkon kemi Olta në mi çdashur. Nëse ju kënaqet me 1, 2, jepi Olta. E jepim. Ëh, Olta domun muzikë roba. 10 gradësh në këtë moment e 17 do jetë maksimaleja për sot dhe 99% janë shanset për shi. Qyçja. Do të pikoj deri në orën. Do të pikoj deri të 3 orës së mënd, pastaj do të kemi pak pushim, që mund të shojmë edhe Shusha. pak diell, ndoshta dhe, dhe deri në 14. Mhm. Fix. Mund të ketë uh, hapje të motit. Ndërkohë M më qfar? pas kemi vetëm shi. Hapje do hapesh. A vetëm moti? Do kemi okay. vetëm shi. Po mirë, po dëgjojnë për një përmirësim të motit, po? Po. Mosoj hapi të motit se dëgohet keq. <laughs> Okej, okay, po. Ë, uh, kthehemi tani nga ana tjetër mishtar, për shkak uh, ishte shumë interesante kjo. Ni mbylljet motit. Ni mbylljet e motit pra, do të mbyllet moti, do hapet um, shkoj pak të hapet moti. Ëm. Shikoj bakte fityrën këtu ieri. Cilan? Kjo fityrën këtu. Ë. Oh. Oh. Shka? është një fytyra e një burri e cila është rindërtuar përmes ADN-së së skeletit të tij, të fosiles së tij. Ky është një, një burr, është një është një burr. Ka qenë një burr në fakt, ndëjopakt. Mm -hmm. okay. uh, është gjetur një skelet 10000 vjeçar në Britaninë e Madhe, që është një fosile më e vjetra e gjetur deri tani dhe, dhe përmes ADN-së së fosiles, ata kanë arritur të rindërtojnë se si dukej sepse në ADN gjện gjithë informacionin. Mm -hmm. Sa bukur. Ata kanë gjetur eksaktësisht se çfarë ishte fytyra e këtij burri dhe Si pas keletit, si pas adonës, të regonë që Ishin lëkurëzing Britanikët e, e parë Dikushëm Po, dhjetën i vjetën më parë Po, ishin, po thua e se lëkurëzing Dhe kishin së po, bard, të bardë Të pakët në kujë specimen Ka përdo shumë mm -hmm. djeli, bjebra Po, nështë ajo? Përsta e uzu qeli Sepse siç thaulta u mbyllë Monti. Ka. Kishte një mbyllje të Montit në Britani. Po. Jo fillimisht u hap. Po është pasur një bard të të gazetës The Guardian sot mëngjes. Po mëlcin këto. Po rikonstruktimi domethën i fytyrës së dikujt përmes ADN-së së gjetur në Cockskat 10000 vjeçare. E quajn Cheddar Man të tipin, po i ka pasur flokët e gjata. Po. Tani të gjata se sikisht e berver në atë kohë 10000 vjet më parë. Kam përsëritur unë po. A që më pak si këta berberet e ujeve Këtë janë sot Këtë modeli me vizë këshu <laughs> E ruajnë pakokën qëna që ti krejnë bukur Këtë janë pas pagi Oh, qëtërmenis kështë dhe këshu Qëtërmenis kështë dhe ama Së bluf Shnet. Se i lezeqëm përta po shikoj, shë simpatik E ka këtë E qëdicëm E qëdicëm Tuajnë yeah. jënë ja, i lezeqëm simpatik Me kurdi gjënë dhe historinë yeah. Bëhet pakit qëdicëme e gjitha si lama që këti për para. Për e mbasë pak në klubin e mqesit miqtashur, 7.16 minuta dhe po, Jerika Lama, matëse dhe qenë. <gjellar> Mërë mëgjesi që të gjithë orë, është të një 7 e 20 minuta ju jeni me Blendin Mërë mëgjesi Blendin Me Jerin Mërë mëgjesi Altinin, Olten dhe Lorin Mëgjesi Hello Hello Hello um, Po shkaj pak për lajmin e math Elon Musk gjatë ditës të djeshme Ka dominuar në këto lajmet e shkencës me Ate që a i po premton të që të bëndë The Falcon Heavy është raketa ere e prodhuar nga SpaceX dhe shme Mavia e prodhuar në do një herë cila do të dyfishoj sasin e materialeve që mund të njiten në hapsir mm -hmm. dhe dje ishte provaj parë për këta e, si Falcon Heavy nuk ishte bërë asjen për para dhe shkoj shumë mirë, shkoj shkë që shumë më në fund për uh, ata që ndoj qën ka edhe brohoritje nga ana e punëtorve të Teslas të falit të SpaceX-it në këtë rast por uh, Novencët kishin vendosur një ngarkesë të vërtet. Mhm. Mm Këtë radh, tek Falconia, shikoj kur ngjitet niset atje ka video të nisjes së saj. Ishte futur brenda vetëm një Tesla. Tesla personale e Elon Musk, sepse kjo ishte, kjo ishte ngjitia par e parë e Promos, është hera e parë që një raketë kaq e madhe, 23 katshë. Ësaj një kul 23 katshë. Wow, Gigante. Eh? Ngjitej. Mund të transportojë 26.7 ton materiale drejt Hapësirës. Edhe, si shka thënë Elon Musk, kjo është njëra nga gjëre që da qoj njeri unë drejtë Marsit, sepse i ka kapacitetet për shkuar aish largë me mjaftu e shumë materialë, si shdo të duhe i që të qëndroja atje, mm -hmm. për të bërë atë ëndrën e qëmëndur që këta kanë të kolonizimit planetit Mars. Por është një super gjë, e pa për kur në parë. Në jë par, është dhe kanë në shparë. Po, edhe është e bërë ta një më nga një kompani private, mm -hmm. Bravë. Dhe bukra e kësajnë që mbasi bënë atë provën, këto mm. raketa mund të rikëthehen sërish në tokë dhe janë rikëthyër, duke fryturuar mbraf shtjeri. Si të tu ashtë duke zbritur, Dobre, është një pami e jashtë zakonshme të dyja paralelisht me njëra tjetërën. Wow. Po, kanë arritur, kanë arritur që do momenti kur zbresin. Mhm. E kanë. Pastaj sërish në tok, nuk e di, duhet të jetë ndoshta në në fundin e vitit. Por është është thekses pa besueshëm, me të njëjtën shpejtësi pothuajse. Po, po, kur kur zbresin, pastaj zbresin gradual. Gradual, ajo është gradualisht. Duhet të ndajmë si si dy ëngjë, që po sish nga ato. Bafer, po. Fantastike. Edhe paralel me njëra tjetrën dhe janë të dy në të njëjtin nivel lartësie, e prekin tokën në të njëjtën kohë, edhe pse mesa kuptohet Mhm. Mund të jenë 2 kilometra larg njëri tjetrit apo të paktën ja 500 metra mes të pashur. Por janë këtu, e identik, domethënë. Të sinkronizuohen. Të sinkronizuar mm. edhe në edhe në zbritje. Dhe ka qenë një sukses të cilën testuesit e kanë shiur jashtë jashtë të SpaceX-it të testuesit janë të gjitha kompanitë këtyre. Nuk e dini se është ai momenti këtu në në video në fund po. Iste, iste e pavështueshme, ja ku e ke. Mhm. Shikoj njërin nga këtu aty s'lart. Wow. Kur ato zbrenin. Wow ndodhi dje fantastika raketas well. <laughs> wow <laughs> fen baz <laughs> tema swan grünen im gessidor tani 7:23 minuta mish dashur n klubin e mgesit marun five what lovers do si si si na bebe oh mama don't play now bebe si si si So let's go on the train now baby Tell me, tell me if you love me or not Love me or not, love me or not I don't know how I want you I'm a lucky or not Lucky or not, lucky or not You gotta tell me if you love me or not Love me or not, love me or not I'm pushing for you I'm a lucky or not Lucky or not, lucky or not to change, are we too grown to measure out, oh, and I can't wait forever, baby, both of us should know better, ooh, ooh, ooh, ooh. ajo është rreth 26 minuta jemi me klubin e Xheshit në Radio Club e Fem në 1.4 edhe në ekranin e Klan Plus mirëmëngjes Mirëmëngjes tinca alda Lorka mirëmëngjes Jesi po shkojë diçka shumë interesante do të shkojmë në Michigan Do të shkojmë në Michigan është një familje oh. shumë e bukur na fakt janë shumë pjesëtar të, të familjes Janë dy prindrit Okej okay. mm. Atëre, babai quhet Jo, ndërkohë kateri quhet nëna dhe kanë plot 13 fëmijë. Shumë mirë. Por të 13 fëmijët janë djem. Nuk ka asnjë vajzë në familje, 13 çogull. Danzi nuk uh, nuk e kërrumë këto. Te lagja. Imagjino anti që është domed i lazer. Dhe i suqen. Dhe më i mali është 24 vjeç, mm -hmm. më i vogli është 2 vjeç, por ndërkohë nëna është 70 dhe do të presin fëmijën e 14 që vjen në këtë prill. Uh, ë. Do të thonë god mas 13 çunash po kërkojnë që bëjë një vajzë. Domethënë, gjithë ideja është se ata kanë pasur tetë djemtë parë dhe uh, kanë thonë, "Ok, do të kemi një një ekofol." Po. Dëshira për të pasur një vajzë. E di se është e kundërt tan Shqipëri që kanë shtatë vajza për shkakun se shpresojnë për një djalë. Po, është vërtet. Por nuk e kanë parë ende fëmijën si çfarë gjini është. I 14. Nuk duket sepse e mbulon e mbulon penisiti sepse është është një djalë dhe nuk duket është nga ana tjetër. Qëse del, gjithashtu që jo si as duan të ruajnë surprizën, që ta marrin vesh në momentin e fundit nëse është botës. apo jo, një vajz. Gjithsesi ata janë të lumtur çfarë do llojje që diet. <laughs> Pse 13 herë? Sepse mbas 12 herësh, jo thoshte Lori, e ja ke bërësh mbas saktë 12. Qëse kur ta shikojnë ata fëmijën ata, nëse do ta shikojnë, un po them. Që. Do ta shikojnë, që është çon. Mirë. Gjë e parë që do, do të stojnë... shikojnë. Fëmija do të jetë mbrap apo të thënë. E vërtetë. E bëj 15 meshku në një familje. Më shumë mirë. Sa të ke shëgë? Atë an, s'mos do rrin gjithmonë anjëta. Do të ikin secili do këtë jetë leta, po jo? të ketë jetën e vet apo jo. Jan 15 vëllazer. Po, oh, është herët, ë, sepse më i i madhi është 24 vjeç. I vogli është 2. Kështu që ka 24 vjeç që do t'rgoja. <laughs> kështu që është një luftë për diskutan e të gjithë familjes së tyre. Se ai ha vënca për tre të tjerë. Ngaqë është i madh kështu. 24 vjeç, ë. Mm -hmm. Po ta pjesëosh për dy. Falori <laughs> se. Hemi më pas fak në, në klubin e mësuesit, <laughs> mish dashuri, ju falëndesim që ty të gjitha. Ça kemi Daniel, ti nuk? Kemi locomoson. Locomoson. Hmm. Nga ka eliminojmë ndaj ul locomoson. Ne fikun e mëngjesit kënd klasike, po. Uh. <laughs> e di s'far? Dalën njërin te locomoson. Pse? Edhe ja, ndale njërin. Dalën sa këtyra. Ne do të kemi ëh? Nga Chuck Jones. Jo, jo. Kemi, a, kemi Fru. për të, kemi për të bërë një ndërprerje publicitare sepse u okay, kemi emprëtuar okay, që do okay. ta bëjmë edhe. Kështu që nuk mund të. S'ka lezet mos e bën. Të ndrojmë kështu. Pasaj Locomotion të lutëm qëse e, e djegë si këngë edhe mund të djegë <laughs> Bëj <dëjsh të> <laughs> një dilit si pa dashi e këshu Si kur harove të luash The Locomotion <laughs> with me the, di, di, di, di, di. Jo sot, ju lutëm Thema spak është 729 kjo është një të prerë Publicitare Miq të dashur, miq të dashur shumë madje. Kjo që i brith, un kam gati anagramën për ditën e sotme dhe them mm -hmm. që ta lëshoj. Okej. Okay. Tentova di sa? Mm -mm -mm -mm. Anagrama në klubin e mëngjesit. A vere. Anagrama për sot, miq të dashur, është Sa red ia py. Mhm. Sa red S-A-R-E-D-J-A-P-U Sared Japu 06-19-27-22-22 Dërgonë mesajët uajam Për shpalluaj, multa? Një orë nga primi moqës Atere Jeri, Sared, Japu Sfida është edhe për ty Me e, qizë tje, Unë e kam zidur Me një një një Unë e kam zhjithur, unë e kam zhjithur, unë e kam lidur, unë e kam... Dhe sot më këtë dhën 3 anagrama. A e kam dhën 3 anagrama, pa më dhënjë një dopë ta bëra. Kishim një, një anagrama, që ishte ajo? E para fare? E para fare, o? ishte... Se me mërë. Lucky Tut. Pal. Që ishte tutkalli. Tutkalli. E dhe tha direkti, thash unë, Lucky Tut, tutkalli, po. Oh. Oke, okay, mirë, e lëmë këtë, <laughs> thash, nuk e bëjmë. Gjene mirë. Pasa ishte n Gjina të pall? Po, pa. jo pa, të pall, për të pall. Pa, pa, Gjina. Okay. Uh, Patël Gjani. Që është? Uh, Patël Gjani, po. Pa. Wow. Ti e okej me i den, për që si tërsa delët Patël Gjani, pasaj. <laughs> por, kështë që nuk e bëm asa të. Edhe përfunduam të kë... Dhe kësa redja py Edhe këtë besoj jiri e ka qëtë E ka qëtë edhe këtë prave Tha, Po zesh, sot pa, nuk zidhë ma në grama Sa redja py miçtashën e se zidhë një Do të fitoni një orë nga miçtan të këprimi muoqis Do të që të dërgoni anagramën me një herë Në 069, 20, 20, 70, 22, 22 069, 20, 70, 22, 22 Për e më derit Të konkursi anagramës Jiri unë më ndoj që të fiton të kupën e artë Kupën e artë Këllim derit e Nuk e ditë që me dim ka olta Këpun tërtaj Sigur, Sigurisht, jo ja vetëm kupën artë Por e ta dhe Ta nxënd, ta lumint <laughs> Të gjitha kupët Të nxëren, të pësin Me qëra fjeda, ja ku janë këta Si <laughs> që këta, Oltin Familje me të rëmdhjët sumë tregoj... Si që nga në këta sa të buku <laughs> Në Tregojeri. Po mërë Gocë kushta. Ska si Gocë. Ata po janë duke u lutur dhe duke shpresuar është... që ë është duke ardhur, kështu që. E shikon mamin, është mamia, ti ka një gocë, është mamaja? Po babi kush duket? Jo me blu. Jo, jo, ai me blu shumë i i fundit, 24 vjeçari. Jo, ma me mirët, jo, ai me mirë kët bak. Ai, po, ngjitur pran zonjës. ë. Ah, a ai është babi? Po. Duket. Duket mirë se sa disa nga çunat. Po, zezi. Mirëri sa ai me çunin e vogël. Po, po, ai, ai duket Si tuaj duket si Bujar Çamili, me të drejtën. <laughs> no po e di që i pëlqen ngjyra blu. Jo, më pëlqen aty apo blu. Jeri po na tregonte pak më herët për familjen që kishte 13 djem mish dashur dhe po pret fmijën e 14 me shpresën se ajo do një, qupë. Një mm. oh. e, ha, të jetë një çup, një vajzë. Eha. Çfarë si imagjinë do të sot kur 13 herë. Do të sudet në një shkizë ato torta aty. Po ka një mundësi që ta zgjelli një gjinin. Tanë. Po ka një mundësi atëton ta bëjë. Në prillë në rrëtë më një akës që Rrëtë që më bërë më për para Shkën të kisha lachit Më gjeti do 7hë 7hë 7hë 39 minuta Më ishtashur për Të gjithë ju Say something oh, Nga Justin Timberlake E pash më bërë më prap në shpi, në Youtube Në televizor, adë Gjithë dhe gjënë që bërinë në Super Bowl Së po me dhe, sësa shumë kënë njëra ka Se përse mbajti 15 minuta, duke kënduar Betëm nga, po themi, 30 sekunde nga së të cila këng Edhe hitet së mbaronin Mose si asem shumë se i pëlqen al tine të këngë Justin Timberlake, Chris Stapleton, Say Something And in my heart somewhere I don't go there Still I don't go there Everybody says, say something, say something Say something, say something Say something, say something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 somewhere Të gjithë yes. dhe mirë se keni ardhur në grupin e mëqesit në klub e femrë 104. Edhe në ekranin e Klan Plus, mirë në. Allë, ka tani miq dashur për të ftuar për të marrë pjesë tek Loja, siç po thotë Holta, nuk kanë mm -hmm. marrë pjesë tek Loja. Çfarë është Holta? Tek ku isi se sa po ke bërë ti? I cili është unë? I pari fare. Po, se ti fare se për çfarë flet? Se bajmë më vonë tani. Holta, oh, se bajmë më vonë, sepse kemi tek raketa. E bajmë më vonë. Jam në ngjitje akoma, nuk kam kthyer. Kur të kthehem, edhe mund të bajmë më një gjë. <laughs> Mir, okay. Çaje duqe para ty se më çmende. Me ato sytë. Duqe para. Ja, ato sytë e bukur. <laughs> duqe <laughs> ah. po i shikoj. Ja, ja, ja. Si e vëto. I. Këtu është Pikalti. Vërtulla Gaitan, më ke parë, vërtulla Gaitan? I ka? Po, po, po. Ora, gada një filmi i rinë në Netflix. Një zgjidhje ankohet se marrin vesh se çfarë po shohin. Po tani s'kam faj. Është një, është një telefilm që quhet Altered Carbon Karbon i alternuar, karbon i ndryshuar E dhe që mm -hmm. po shojnë bërte? I sërri drogë është të dhe? Um, nuk e kam i denë, por e di që po flitet shumë është -në, sh në Netflix pra ëdhe nga sa duket Pa? Duhet me e pa Qive e pa gjeri? Se qka të bëj me Shkencëm Shkencëm like Shkencëm Shkencëm shumë rar. Idea është kur trupi i yt s'është vërtet i yt. 250 years. You are the property of Bancroft Industries been provided with this body which came equipped with military grade neurochem combat muscle memory. Pozo këtu është kësh nishi. Nishi i vësht. Këti po ushtaraku. Duke shumë interesant. Megjithëse ndonjëherë këto kur fillojnë janë shumë premtues, por pastaj zgënjejnë. Po, pastaj. Pastaj tetë. Varet se si e ka zhvillimin. Çfarë lidhje ka me? Po kështu duket. Po alter carbon është është është në një nivel. Po turistë po është i mënyrë fundit do thot në Netflix jo i 2017-s por i 2018-s më sapo ka nisur si uh, si serial. Kështu. Kështu që duhet me bë hata abonimin. Kam përshtypëm. Hei Zonja so Zotrin. Sared ia py. Është anagrama që kemi për ju për ditën e sotme. Sared ia py. Pyetja që tashmë që kemi më është është dhën një vit dje. Madi Federica Mongerini që është shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian, ëh, mm -hmm. ka qenë në një lidhje edhe me Ivatanin, ku ka thënë se edhe Shqipëria mund të pranohet në Bashkimin Evropian në këtë vit. Në no, cilin vit? Po kish një vit që është përmendur i ri për thënë se kanë kanë thënë vendet që kanë hapur negociatat. Ndërkoh, mm -hmm. pretendon se në këtë vit arrin të futen brenda në Bashkimin Evropian, të jenë pjesë e Bashkimit pra. Dhe këto vende që i kanë hapur negociatat janë Serbia dhe Malezi. Për këtë arsye shumë nga media sot janë duke thënë që Serbia në Lëmbrava, Malezia ka qenë përpara etj etj. Por në fakt Mugerin ka thënë që edhe Shqipëria mund të bashkohet me kësaj sepse është vetëm një dante të thënë ashtu. Dhe ajo tha, ndje që un personalisht besoj, personalisht ajo besoi se edhe vende të tjera të Ballkanit Perëndimor do të hapin negociatat në brenda pak muajsh dhe to mm. vende të tjera janë i pjesëtorë të Shqipërisë. Ose Maqedonia, se s'ka kushtje të tjetër të Ato janë pararoj Por nejse Kam për Shqipën që a po flet për Shqipërin Dhe nëse i Hapim edhe në negociata Dhe nëse Eci me ndryshimin e vëndit ton Për hatër të vëndit ton Edhe fmive tan Ader mundet e ti të kajlojmë të vëndet Shë duke cikur janë më për para tani Serbia dhe Malizin Shë komentojnë kapi misht mediat Sëpse mm -hmm. Jo nuk është një garë. Njëra nga gjashtë pikat që janë vendosur atje është ajo e, e pajtimit dhe e fqinjësisë së mirë. Që do të thotë se Serbia doti duhet me patjetër që të njohë pavarësinë e Kosovës. Ne ta njohim Kosovën si fqinjin e vet, të pavarur, të lirë dhe të kenë marrëdhënie të mira. Përndryshe Serbia nuk futet dot në Bashkimin Evropian. Ky është një kusht që ata e kanë vendosur. Ku i cili vlen edhe për Shqipërinë? Sepse imagjinoja se si do ishte për shkak të sa Çi të marrë brenda në në Bashkimin Evropian, një tufë me komshin që urrejnë njëri tjetrin. Po, s'ka kuptim. Mm -hmm. Nuk do kishte logjikë. Apo jo. Në këtë rast, po. Kështu që, që Serbia nuk futet dot pa Kosovën. Mekanizmi është bërë i tillë që këto vende ta tërheqin njëra tjetrën brenda Bashkimit Evropian. Nuk mund të eci njëra më shumë përpara duke lënë të gjitha mbrapa sepse ka gjëra që i lidhin këto vende. Njëra nga pikat e tjera për të cilat ata po insistojnë është që Vendët e Ballkanit Perëndimor nuk bëjnë ai shumë tregti me njëra tjetën saç duhet të bënin. Do të këtë më shumë shkëmbim tregtar do të derdin miliarda këtu për për nxitur edhe këtë lloj shkëmbimi tregtar dhe ekonomie që që është ky tregu i përbashkët. Por këtë datën e duam këtë vitin që që e përmendëm, që është potencialisht dhe me të thënë drejtën, mua më duket optimist, sepse ai shumë sa kemi pritur, kjo nuk është gjifarë. Dhe çfarë do thoshte ajo? Në momentin që hyn është që Edha ta prinësh për shkakun që ndjen veten sikur në këtë vend nuk marrin shansat që meritojnë. Ëh. Mm -hmm. Do të kenë të drejtën. E para ky vend do të jetë më i mirë për shkak të atij transformimi, sepse do të ndodhin gjëra këtu, ëh, mm -hmm. që do ta ndryshojnë pozitivisht, por edhe në mos dash dikush që të rri, do të ketë gjithë të drejtën e votës të të ikë, diku. Marë valizën dhe... dhe shkoj ku të doj. Në Bashkimin Evropian. Është mirë. E të ngulet ku të doj. Ne kemi një vit për këtë të lutem. Aja është përgjitëja e sakpë ja, okay. 069 2070 222 super 069 2070 222 Atere Dhe bëjmë tani Lidhjën e shkurëtër pa. Super okay. Ora është nërko 7.50 minuta e 29 sekonda Mijse vini në lidhjen e shkurtës sot data 77 ishin çuçat e Borbardës, të cilët gërmonin për diamantet. Diamanti është miku më i mirë i vajzës sot një këngë, këngë që duhet në nënvizojmë së shkënduar nga Marilyn Monroe. Monroe vetëqëjua Norma Jean, por ky është një emër fshatar. Fshatar nuk është turp të jesh, por ça e kanë problem. Problemet e klasës së parë janë të leda për një 38 vjeçar si unë. Unë ka 3 shkronja, dy prej cilave janë zanore, zanoret. Ka 3 rrokje. Rrokje është edhe folja, atëherë sikur rokdika. Dikë bën mirë ta rrokësh, pashere se ndryshët çmendesh. Çmendina është një kompani prodhues cionesh me shumë humor, humori i mirë të zgjat jetën dhe ta bën më të bukur. Bukuria është subjektive dhe ka lidhje me simetrinë e fytyrës. Fytyrës tunde do doja të bija një shpul, por paske më shumë se një. Njësh është numri i parë dhe mund të gjendet në tituj të shumë këngëve. Këngëve të sotme u mungon pasioni. Pasioni i Krishtit është një film nga Mel Gibson. Gibson është një muzikitar, as kitara është instrumenti i preferuar i Eric Claptonit. Eric Clapton sot në klubin e Mëngjesit do të këndoj Change the World. I can reach the stars Pull one down for you Shine it on my heart So you can see the truth And this love I have inside Is everything But for now I find Ooh, ooh, ooh then ah uh, uh, uh, uh, i was like you like been calling he's my darling thinks a gwanin yeah yeah yeah I think he's the only thing on my mind all the time no appetite always want to bite just my type this one's mine and this never been a human being so good for me, good for, me uh. good for me i say you were gonna do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 Oh, hello, mirëse vini ardhur. Është klubi mëngjesi. Është 8:06 minuta në këtë moment. Un janë Blendi, Jeri, Altini, Olta dhe Lori janë këtu me ne. Mirëmëngjes. Hello. Zonë mjesme humij dashur nga ora 7 deri në orën 10 në këto valde këta ekran Clan Plus. Vetë klave feminit. Mm -hmm. Sot është ditë e vranë, Olta ka premtuar se do të bjerë shi. Mhm. Mm në fakt Shusha... ka premtuar ç'diell. Për sot. Po. Ka një ditë para. Më ka parashikuar herët. Bravo Olta. Po mundova. E njëjsh për parashikimin. Mhm. <laughs> Toj një dhe Ajoj që do ndodhi sot Qikojmë se që do në thua është pak më vonë Sepse janë Mblevjet Dhe votimet sot Në fërshëfët ah, oh. ah, Zidhe presidenti një. i federatës Qfar? Mm. Duhet mendojën pak Duhet mendojës Kush do t'i do brash të duka A duhet t'a parashikojnë Apo fin T'a parashikojnë olt A me që parashikojnë <laughs> shimën <dje, esht, laughs> Ka këtë aftësin t'a dim për këti vëmbastet sot Duke thënë se nuk këtë teknikë e bansteve. Cën Anglië di që bëjnë baste për çdo gjë. A do bie shi, a do vonohet treni, a do vdesi nesër kryeministri, a kujt diun se çfarë. Do të më gjëra është më them. Po kematauni, por tani kujt diun se çfarë më thonë për këtë. Do të arrin nesër të ngri temperatura apo do të jetë 1 grad. A kujt diun se çfarë. Edhe futja baste, po them do kishte edhe një bas për këtë për shumë. Duke apo fina, edhe vë pasaj. 1.2 1.2 po. X nuk ka Po të shërojmë do të ndodit sot më i shtashur Federata Shqiptare e Futbolit Djepi i Komtares Krenaris Shumë vetve, dashuris Shumë për e tyre që e kanë ndjekur Komtaren Në gjitha Ndeshet ku do që shkojnë Tyre tifozave, qunave që Plene për shpita njëri tjetrit Kër ka ndeshet në këtë qytet Apo në atë qytet Eee uh, Sot vendoset pra se kush e drejton. Edhe siç e dini është kandidat Zoti Arman Duka që ka qen presidenti i federatës 35 vjet. Tuaj jo 300. Po ta marrsh me muaj i bie më shup. Por ngaqen për një kohë shumë gjatë, më thon trenën po. Për një kohë shumë gjatë. Edhe pastaj është nga ana tjetër Bashim Filo. Bashim Filo. Që gjithashtu ka qen për një kohë shumë gjatë. ë Në politik. Dhe Sport Dashës. Dhe sëpërdashës ka shumë Për sështë ajë kriteri <laughs> A shumë fiton babin Por uh, Ja kam përta fiton um, Kërshje vendoset sot Midis njerit që ka qënë shumë ko Dhe midis tjetrit që Që ka përmë Qudit që me thëndre Ka mm -hmm. përmë shumë njerës Dhe edhe mua përfshirë Dhe da thëmë deshmërisht mm -hmm. A se kështë shkuar mëndje për njimi vjetë Dhe me thëndre Që dhe ti shte bashkin fino Presidenti i Federatës, shqiptarët një, se më ma fakti... e futbollit. Nëse mëan përgjithësisht. Maja që më vjen në mendje është një, më vijnë dy gërma, por nuk do i them se cilat. Jo, <laughs> jo, ja, ja, mos e thuaj. Jo, ja, nuk e them dot. Po e, po e, e mendoj prapë, mezi të paktën doli njëri, e kupton? Ja, po se edhe tishte vetëm një kandidat, domethënë një kandidaturë, nuk do ishte Po të kishe dalë ti unë do votoja për ty. Sinqerisht. Edhi që Skelimi fare më vjen. Unë prapë do votoja për ty. Por para un vallahi kishja rreth. Sepse sepse mendoj e prap kandidatur më e mirë, edhe pse Edh kësu. Au. Nga kjo e. Tuç do të fsh nga kjo. Po më mirë ndoshta. Po se të shikoja nga një kënd vështrimcetë po, sporti. Se çan fare kaptinën. Ok, po mësimi ende ende ky që mësimi që është tani në tav për sot nuk është se është tamam sportisti, e gabes. Mote për kësu. Nysa. Ehm, um, jetë uh, kthyer me kokainë. Kokë po. Ne <laughs> dikshem kokainës <laughs> me dashur <mishda laughs> këtu <laughs> në klubin. Em nje se ju e dini që është një vesh që zgjat. Zgjat. <laughs> po. Për së shildja ndoza e sotme. Në klub. Ka katër durata Ulta, edhe or, edhe kontroll kontrol dopë mjeksor nga Spitali Amerikan, edhe një shport duratash nga Electronic Line, ka dhënë edhe dy bileta për në Cineplex për të gjetur një fjalë që Altini ka censuruar në këtë klip. Është një gjë të cilën e marrin njerëzit në qytete. Kur marin kokain, kanë halucinacione. Mendoj se ajo shvillon trurin. Të je për më shumë c***. Më shumë. Më shumë. Cfarë. Më shumë cfarë. Dhe kemi thënë që është diçka pozitive. Mm -hmm. Fjale a vetë është diçka pozitive. Në faktë është përdu sjaruar, ajo që po thotë zotria është se atyre që e përdojnë nuk kriohet Pabra. kjo ide pra. Kjo Pabra. iluzion mm -hmm. që janë më cfarë. Më sigurisë për shonë përqendrimi. Po, më të përqendruar. Mund të ishte. A e di kjo është? Po, prapë. Është vërtet. Suksigjeni fitonin këto katër, po duhet të përqendroheni. <laughs> Me siguri. Është <laughs> një gjë, të cilën e marrin njerëzit në qytete. Kur marrin kokainë, kanë halucinacione. Mendoj se ajo zhvillon trurin, të jep më shumë <laughs> të jep më shumë çfarë? Dhimbje koke? <laughs> jo, jer. Probleme financiare. Mund të ishte, por. Po, jo. Shkatrime shëndetësore. Mirë. Temas fakt, bashnjë gjë e mirë, jo e keqe. Po. Ë drejt. George Jones ata namë i dashur me këngën e tij Paradise në klubin e mjesit. Mala. My love, love, love, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind.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 the blindy and the crew on the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people mirësgjeni ardhur në klubin Mjesit, miqtë dashur, ju përshëndesim, ju dëshirojmë ditë fantastike. Ora është tani 8:15 minuta. Këtu mes me ne në studio është edhe artistja si e re Melita Çekani. Mirëngjyes, mirësevera. Si je Melita? Mir faleminderit juve. Është kënaqësi që të kemi këtu. Ne jemi shumë mirë. Faleminderit. <laughs> Ti uh, ke hapur një ekspozitë ofort larg nga studioja jone. Uh, ëë jë ndodhe tek uh, qendra kod pranë kryeministrisë këtu në Kryqëtet. Po para se të më tregosh për uh, për ekspozitën tënde, disa uh, përpumë do të shikojmë në në ekran ndërkohë. Ti uh, do të thuash pse uh, nga vjen dhe se si ndodhi që u hap kjo ekspozitë. Uh, Un jam gjirokastrit me origjinë, po studioj në New York për 2 vjet dhe Mendova që duke u kthyer në Shqipëri për një vizitë hapja dhe një ekspozitë e kisha më shumë dëshir. Kështu pyeta një mikun tim Kolekt që punonte në Fondacionin Girokastra dhe më dha idën për ta aplikuar te Kodi për të hapur një ekspozitë personale. Mhm. Mm dhe ata pranuan punën tuaj dhe dërgova dosjen e pranuan aktivitetin. Dhe akson dohie gjitha. Bravo. Shumë mirë. Ati i kontaktova fillimisht që nga New Yorku, pra, kur oh. kur isha në shkollë atje. Ja. Ëh oh. uh, dhe dhe sa punë ke ekspozuar? Ah, uh, në këtë ekspozit kam i ekspozuar 16 punë. Okej. Okay. Mm -hmm. Cili është subjekti? S'më tregove pak më parë për subjektin e këtyre punëve tuaja, që ti i ke i ke realizuar të gjitha në New York, më sa duket. Jo, kam realizuar dhe pun kur isha në Gjlokast. Okej. Okay. Po ti, eti është subjekti. Subjekti është trashëgimia kulturore Uh, Monumente të Girocastres, vlerat e saj historike. Mhm. Mm po ti, domethënë subjektin e merr nga nga nga qyteti i Vetr, pra. Po. Edhe pastaj si e transformon atë në? Ë uh, e transformoi në piktura në vaj dhe akvarel, ë uh, duke duke nxjerr dhë një mesazh për këtyre. Mesazhi kryesish është um, ruajtë atë trashëgimë skulpturore mosllonia sajtë bier. Ëh, mm -hmm. uh, ëh, që është në fakt një problem konkret, rënia e tyre është çfarë, okay. ndoshta që bien po në. Po shikojmë këtë pikturën që mund të duksh shumë e bukur, edhe edhe e dalloi detin në të. Ëh, uh, kjo quhet kala lundruese? Kala lundruese. Po më trego pak për të, mm -hmm. si e ke konceptuar këtë? Po Kadareja thotë se kalaja gjiroka s'duket si një vaport që çan dalgët. Në fakt, edhe, duket, po. Duket, është to. <laughs> në që fëse shikoni nga lartë. <laughs> pra nda e kam vendosur bi det në këtë rrasë, dhe jo në bi kodër. Um, kam përdojrë shumë teknikën e impastos, uh, shtrezime, piktura, shtrezime, bojrash, dhe në fund, pasi e mbarova, um, e grisa pikturën. Mërëtet? Mërëtet? To. Mëse? Të kërë nuk shkoj. <laughs> <laughs> nuk dhe që nuk përshkojnë të donët edhe një element shtesë, hm ze mora guccimin ta grisja, pastaj e fillua ta çepi me një pëtukuç. Ah, okay. Pra është çepi, ajo është çepi në në qiellin atje. Po, po. Pra këto janë grisja, ke për me cyber griset, me me brisk apo me çfar. Po, po. Okay. Ashtu ndodhet grisja te lansimi me cyber. Po, nuk e grisen nga Inati, e grisen sepse kjo ishte pjesë e po pastaj procesi i çeps në janë pak a shumë me rindërtimin apo rikonstruktimin e monumenteve apo trashëgimisë kulturore në përgjithësi. Më pëlqen shumë e bukur sida. Më pëlqen koncepti. Kështu që si shkoi havia e ekspozitës? Shikoja nga disa foto që më vendosën tek tek faqja jote e Facebookut këtu. Gjatë gjatë kjo ka qenë gjatë ditë kur u hap? Datën 5. Të hënda datën 5. Okej. Okay. Dhe do të qëndrojë e hapur deri kur? deri në datën 10. Deri në datën 10. Kështu që po. njerëzit kanë shans të shkojnë sot, nesër, pas nesër. Po, po. Për ta parë gjithmonë te kodi. Po. Po. Po ti të takojnë dot atje? Ëm, um, un shkoj dhe vi. Un <laughs> e kuptoj. Hier ja kemi ne mikun ton, oh. një tjetër gjirokastrit që kemi pasur ton studio, jo <laughs> jo shumë kompakt. Përshëndesin ata. Mirë, uh, Melida u ndërpresë dhe turoj uh, turoj sukses me punën tënde. Ço faleminderit. Dërgo ti, vazhdon studimet në New York, me të mbaruar pastaj ke çfarë kem plani që të bësh? Pastaj um kam në plan tekst të hap ekspozita të tjera. Ëm um, dhe Shqipëria më pëlqen për faktin se ka shumë punë në restaurim për të, por këtu që do të pëlqen të të kthesha vetë të punoj. E kuptoj. Po kryeministri mm. me që është pranë me zyra ti tek uh, vendiku ti ke hapur ekspozitën, ai ka parë pikturat ato mëndan? Uh, nuk e di për këtë Nuk e, <laughs> nuk e di se Nuk e këtë okay. akuar <laughs> uh, Mirë Shumë sukses shum Bravo deir, ty uh, Miqdashur Melita Qekani qëhet Kjo artiste Pikturat Shumë për e ty E janë realizuar në një jork Në një gjirokansrë Por si tematik Kanë qytetin Edhe i gjenit ekspozuarat E uh, këtë Qendra kod Pratën Krye Ministris Deri në datën vjet Sukses Falem deri Këtë jemi bas pak I won't sing about you I'll sing a song about someone new But right here, right now You are on my mind La lili dido lululululul ting falembe. Më vjen si që gjithë 823 minuta mos qeshheri. Jemi emision serioz. Serioz, ajsa do diavi me emërat e fituesve më në fund, Olta. Po, patjetër. Ha, lutem. Pardesuyja. Bravo. Anagrama. Eca. Pardesuyja është sakt. 597 i mbaron numri Daviesit dhe fiton orën nga Primiumatch. Anagrama për sot është Saredia py, që do thot Pardesuyja, Pardesuyja. Mhm ndërkohë Melsi ka thënë 2025. 2025 bravo Melsi. Numri fiton dy bileta për MSN Plex. Bravo. Cenzura snuki. Ua. Snuki nuk ë kaq e fortë. Snuki nuk kemi çfarë të nuk. Do të premtem, ë? Jo vetëm më shumë. O zot i mall, çka do bëjmë me këtë censurë? Më shumë. Nuk e di se do bash. Okej, mirë. Ta luajm të njëjtë. Le ta shojm, le ta shojm. Ta luajm të njëjtë. Haide, ta luajm. Luajen atë njerëzë që cilën e marrin njerëzit në qytete. Kur marrin kokainë kanë halucinacione. Mendoj se ajo zhvillon trurin, të jep më shumë. Të jep më shumë potencë. Mos na bëjmë censurë me pisliqe, a, nice. Dije se tani nuk marrin veç nga kokaina është zotri. Jo, pra jo. Nuk e di pse unë gatrova atë. U taqë hart këtë. Harrojë si më e mësonjë. A dokje bër me ku diu ndashi. Me kafe. Mikelanxelo, e ke mësuar sikishën me diçka. Pra, keni thënë potencë, vetëbesim, adrenalinë, dhe mëndje, eufori, meditimë... Jo, Leonardo u energi... kësuje në Firenze në monshën 14 vjeçare për të gjedur një... Piiiip... Këtë <gjot> të gjeshënë, të nëzura... Shpërqëndrim, energi, jo, shpër, jo. kujtes, kreativitet... Jo, është pozitive, totalini, pozitive... Dhe nuk fillon me kërë, e kam fixua e jo. qëtje... Pa, e ke fixua e qëtje... Qetësi... Aty rimendja. Okej, dëgjojni edhe. Me pra se po mendoj pra, kreativitete gjithë kohën. Është, është diçka pozitive, është diçka që ka të bëjë si Chartini thot me me përqendrimin, dietha, por shumë kur thoshte kur njëri kishte thënë si opsion qartësia, si, aty tha që qartësia, si, përqendrim, diçka e kësaj natyre. Pra. Edhe pozitive thot si vlerë, që është iluzioni atyre që drogohen, mendojnë sikur uajep këtë gjë. Është një gjë të cilën e marrin njerëzit në qytete. Kur marrin kokainë kanë halucinacione. Mendoj se ajo është vilonë trurin Të je për më shumë Po pra, më shumë të shfar <coughs> Keni 4 thurata nëse i gjeni 0619 2722 është nëmëri 0619 2722 Të këpë e mi tjetë pjëti nga aktualiteti mishdashur Këtu në Klubin e Mëngjesit ëm, është në media të sot Të fangë një një de, një deklaratë që ka bërë uh, zoti Arthan Hoxha, gazetari mm -hmm. investigativ. Që sa njerësonu si është akoma gjallë, por por uh, ka ka thonë dhe në në qenon opinion dhe ka thonë se ka thonë se përveç zyrtarëve të ARSHs që janë të arrestuar deri tani, mm -hmm. të edhe të akuzuar siç është uh, ky zoti Xhika dhe ai zoti Toma Mm -hmm. që janë të pëdës dhe lësëis kjo mm -hmm. ka dhenë që shumë shpejt do të kjetë edhe nga pësëja që do të bjenë për të njëtë në qështje dhe i ka krasuar me këto fruta këta të pësës që do të bjenë si tuash lidur me këtë qështje si mm -hmm. që ranë nga pema këta dhe tjertë i ka krasuar do bjenë si këta ha okay. si qëfar 0-6-10-9-20-7-10-22-2 06 i të në 20 72 dë njëra nga revisa Gjermane Kishte një shkrim për Në lidhje me Artan Holgën ah. Po Edhe është interesant për të lezuar Do t'ju a rekomandoja Ata Po qësësi okay. Ne da një kërgjëm vetëm frutin që Artani ka përmëndur në mbrëm Kur ka thënë se Vetë zyrtarve nga LSEIA Përto që është i dhe korupcioni Do t'ket plot edhe nga partia socialiste Që do t'futën në Burg Në Burg Kjo është ideja. Këtë jemi mba së bak, nësë jemi kondra të futen, edhe socialistët. Ka bëndë, tete i së shtapë. Mirë më gjesi. centers across Albania and the world. The Morning Show with Blendi and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. You know that time I'm jamming. Mirmanjeci Eldimerolli. Blendi, shumë mirë. Blendi duket fatikisht sot sikur duket fatikisht sot sikur mos me më sark pretendosh në që është shumë trafik por është e kundërta dhe kjo është shumë pozitive. Ka shumë pak trafik këra. Bravo, bravo. Shum pak trafik dën duke filluar me artikull kryesor jan pa probleme rrugë Durrës-Kavajë, çfarë okay. bën pa trafik. Hyrja në autostradë dhe gjitha kruzime, në të gjitha kryqizimet vetëm pranë rezidencimit ka fluks trafikut të rënduar, ndërsa pjesa tjetër në ngjitje është pa probleme. Rruga Kavajë nuk ka trafik, kombinat qendër vetëm pranë qendrës për momentin ka fluks rënduar trafikut siç e përmendur edhe për ditë. Lëvizja nga Kisa Katolike deri tek puni rrugës Kavajë për shkak punimeve ka çoba me trafik. Unazësive më shëchaku lusme duke u kthuar nga segmenti i rrugës bardhë dhe në skaj të rrugës fëjë rruga e bulevardit Zandar nuk ka probleme, mund të qarkullojmë drejt qendrës ose drejt kryqëzimit rrugës së botanës pa probleme. Unazat poshtë më është permësuar lëvizje, kemi pasur probleme rreth orës 8 deri drejt orës 3:15 në mëngjes shumë trafik, janë shkuar vancënda de pranë shkollës së Ditoram, pra ose shkollës pra ku tangozi me drejtë kryqëzimi i unazës paraqitet me situata të permësuara pa kemi pasur trafik. Ndërkohë që pjesa tjetër që afrohet kryqëzimit të Fakultetit Anglisht të Rekuzimi, doguz informim çarkullohet segmenti i kryesor i Ronal pa probleme. Pra duket një di ditë shumë e bukur se blen me hartën e aspektin e trafikut, sepse këtu nuk do të shfryr pak erë. Këto drejtë, por që është <gur> <këtë dret. për gur> <për tret. për gur> pozitive për qytetin e trafikut. Faleminderit Eldi. Merpafshim Eldi. Eldi më ndohim ish dashur me shërbimin e trafikut çdo mëngjes këtu. Ka numrin e telefonit 2324 55555 55 për shërbimin e taksisë. 836 minuta vajte në këtë moment këtu në klubin e mëngjesit. Jemi në një super dit më i shdashur, është dada 7 shkurt, me si javës, pak me herë të me për i të regonim edhe për atë gjënë e mregulluashme që SpaceX dhe Elon Musk fantastika. kanë arridur në ditën e djeshme. Mm. Ishte nisia, drejt hapsirës, e më të madhit, ose më të madhes raket, që SpaceX ka arridur që të nisë ndoj një herë. Kjo quaj Falcon Heavy. Dhe është 23 katë i lartë. Sa një kullë e madhe gigante, mund të mbajë 26.7 ton cargo. Dhe siç thotë Elon Musk është njëra nga mënyrat se si njerëzimi do të shkojë drejt Marsit me këto lloje kapaciteteve, vetëm që SpaceX gjatë ditëve të yeshme mund ta dëgjosh tani membrorim atë. Të kanë gjithë njerëzit që, që punojnë për SpaceX sepse Lancini i raketës ka qenë shumë i suksesshëm. Është i mrekullih. Është i mrekullih e vërtet sepse përveç kësaj kur arrinë që të kryej ato që është dalë nga atmosfera, raketat e prodhuara nga SpaceX mund të heqin brahtë mm -hmm. dhe vinë sërish në tok siç arritën që të bënin në fund me me një sukses të jashtëzakonshëm. Imagjinojeni, ajo del në hapësir dhe pastaj kthehet prapë. Të dyja Raketa e njështë. Njështë. Kthejn, sbresin, pramf, si e përbënin këto. Kjo është nasti. Kthehen miqdashur dhe zbresin sëprapë, nisën siç u ngjitën me zjarin poshtë te Koga Land, me ulën ngadalë në ditën e Kosë, si një koreografi. A dhe punëtorët në Space X kanë luajtur mësh nga gëzimi sepse suksesi ka qenë total në shëra e parë që do. Bravo. Ka sukses. Po imagjinojmë se si do të djalin në çuanin çmendur kur padinë dinë që raketat mund të ishin të riciklueshme përdorshme më shumë se sa një herë sepse thoshte ai mund t'i them prapë toka drejt asaj njëra raketa hidhet një larg dhe pastaj vetëm digjet në hapësir bëhet më baron këtë sepse po or mas kishte një ide tjetër po dhe duket se se ja ka marrë dorë ja, bravo, bravo. Ja ka marrë dorë. Bravo. Ai e ndal djeg këtë djall. Nuk e ndal djeg këtë djall. Po edhe brenda në kargon që patën si test për të lëshuar. Mhm. Ju thash bakmerët kishte një Tesla. Makine Tam, në ti Makine personale mm. Normalisht kjo Mund të replikohet me 26 ton Mal Ti ngreshe dhe ti lëshosh në pësire Ti njësësht drejtë marsit Por kësa e radhe Me që ishte teste Dhe me që në teste Tuna ta Shanset për një dështim Janë shumë të larta Edhe ata përlisin që dje mund shkonde dhe shumë keq Dhe dhe dhe një mm -hmm. që do një dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d kargo kësaj radhe le ta provojmi një herë, ta bëjmë një herë kështu. Ta provojmë bash. Po. Dhe e provuan jo Krish bash, por bosh. me një Tesla të ngar nga nga nga Vetmask, e cila kishte më një në prensi atje dhe edhe një shkrim të vogël e kishin bërë që thuaj prodhuar në tok nga human. Po. Për të cilës mund ta lexoj atje, që do duhet ditë ata anglishte mirë. Thenim pasfaq në klubin e Mqësit orën shtatin 8:40 minuta, miq dashuri, ju përshëndesim që të gjithëve. Po nëse do ta ditë anglishten mirë. Aysa të aledzon të anëgjotin dhe valë dhe gjithë shka tjetër rethëmanë? Naturishtë <laughs> Mi më qësë jërë Mi më qësë blendë është i grua jëri mm, Nga me të burni Vike Vike ga e më në duket Gjesh të dhjetës Sa është mi? Gjesh të dhjetës Gjesh të dhjetës Gjesh mm -hmm. të dhjetës, mashallah U të dhe shenë se uh, ju u ankua dhjetës se si mund të jetoj një njeri për shumë kote gjatë me një krokodil Unë për ju se jellë historinë e vikit okay. E cila uh, thash është gjesh të dhjetës që jeton në Michigan dhe ka në shtëpinë, në saj, plop, në Michigan. Po, në periferin e Michiganit. Në Melbourne. Në Melbourne, më fak. Në Australi. <laughs> në Australi. A ja e aj, gjeta Viki këtu. Po. Që është i shtrim me një krokodil në shtëpi. Jeton oh, me pesë oh. krokodil, jo me një, prej gati 22 vitesh. Mhm. Mm me pesë. Pes. Krokodila. Por pes. në fakt u bëra një kërkim të vogël, Viki në fakt nuk ka vetëm pesë krokodil në shtëpinë e saj, por ka rreth 33 kafshë të ndryshme duke përfshirë edhe pesë krokodilet, ka macë, ka bravo, breshka, bravo. ka zogj dhe gjëra të tjera, por uh, të parin që kam marr në shtëpi, e ka gjetur 22 vite më parë, uh, ishte një krokodil i vogël i braktisur mm. para derës së shtëpisë së saj. Ajo e mori me kujdes për të. Gjithjet viteve i ia vuri dha emrin Johnny dhe më pas krokodilit Gjani... nga një u shtuan dhe u bën pesë. Tanimoi ajo jeton rehat rehat me pesë krokodilet e, e, e po saj. Ki... Madje ajo jeton rehat rehat me pesë krokodilet po, e saj. Po sepse u bën kakantar krokodilet. Tanë ka krijuar brenda shtëpisë një të të të të të të... po them një lloj pishine, është e e, e krijuar për esaj ku ata qëndrojnë në ujë, mm. por ë, Viki ka thënë për Daily Mail që mund të zgjojmë në orën 2 apo të tretë më gjesit nëse krokodilat e mi duan të ushen ato orë, unë zgjojmë pas në dojë problemi. Ma di një njërë i am zgjojmë i am zgjojmë kam qëmë duke fjetur me një krokodil dhe me dy matësa dhe nuk kanë do të rrasi gjohë pra Aha, janë shum. në pashe totalja. Që diqëme është të fleri kjo dhe krokodili? <laughs> <laughs> që të fleri kjo dhe krokodili? Që të fleri dhe krokodili thëmë të taruaj. A, A jo fleri? <laughs> Robot di afrohesh sa di Altin Nathan. Viti, nuk je afrohesh dot, kem përshtytur. Nuk je afrohesh dot se ishte. <laughs> A jemi flishem se krokodilat. <laughs> Gjithsesi, kemi një fitues në lidhje me ëm um, pyetjen që bëm si ko grafiku. Si ka krahasuar pra? Bravo. <laughs> Tan Hoza. Çka ka thën? Megografiku, kjo era top pososhkie i mos tjetrit. <gjuhu> <gjuhu> të... Si kografiku i ketu. Nga doke edhe doke ndjekur kto ngjarje edhe si si mfal me nje do ke kografiku do i kesh ndata ja kta per buron. Keta rastime nga PSO-a? Po do kesh në të njëjtën në të njëjtën histori. Unë po them shëquyr që u hap kjo lojë blend. Ne kërkuam para një javë këtu për Armand që nuk vepron njerë. Apo jo, për Chezi nuk vepron njerë. Shëquyr që u hap kjo lojë Le prokuroria e mori guximin të hyjë një herë, sepse në këtë vend janë harxuar miliarda dhe s'kemë rrugut. Sepse njerëzit sot nuk kanë rrugut. Vdesin njerëzit rrugë me aksidente. Ek kështu pra. Psikografiku ka thënë zoti Hoxha. Bravo Lerina fituese. Bravo. Bravo. I mbaron numri fiton dy bileta për Cineplex. Të lumt. Cenzura akoma. Kim Lerinës. Cenzura nuk jonte pra. Ne japim një ndim të vogël. Jemi ndimantin se nuk po gjendet dot është një gjëtë të cilin e marin njerëzit në qytete Kur marin kokain kanë halucinacione Mendoj se ajo zhvillon trurin Të jep më shumë p*** Më shumë qëvarë Performance Infursa No No No Adrenalin këtë i kene thënë shumë herë Tani Altin e të javi një ndim Ishtë asho kështë që bëhu një gantë Implitun i rëtësjarit Jevi Altin Qa është ndimë? Lëtë themi që ka të bëj me Ekuilibrin Mendorë Eksaktëm është Pra një përshën Të në rrë që tru i farë Ska më asyde Kësielësi Lëraulta se the Okej Të e mësë fankë Më qësit dërë ashtani 80-200 minuta Më iqtashun Klab FM në 114 80-28 80-28 Hello 88-88 Të e mësë fankë I'm foundered Now I'm in the rain Falls upon my head I don't figure you I match at all Just one thing seem to make you can Who's gonna drive me and take you home? I don't really mean it, I hope it's clearly understood Jemi? Jemi. Oh, shumirë. Mirë më në gjesi. Mirë më në gjesi që të gjitha. Pjasim pak këpër kujtesëm. Kene një probleme njeri me humbje në një qadre? Apo harresën se ku kello në qelë sa ta, ku t'i unë së shfarë tjitë? Në ndodhë, ndodhë. Gjera si telefonin për shumë. Ku e lash telefonin? Më bëj një zile, më bëj një zile. E kam e mosë, kam në sasë. Në ndodhë shpesherë, ke pjesë Të harojmë gjëra vazhdimisht edhe pse mm -hmm. jemi akoma të rinjë e tjere tjere si këto. Ndërkoj që mund të mbajmë mend shpesh tekste këngësh apo refrene që mund të kemi edhe 15 apo 20 vjetë pa i të gjuar. Mm -hmm. Dhe po të gjoja, po lezuja një artikul lidi me këtë. I cili thoshte se kapaciteti i trurit një zorë për të mbajtur mend është po thuaj se i pak u fizuar. Edhe mund të mbaj mend, njeriu mund të mbaj mend pafund. Atëherë pse është pyetja? Çfarë gjëra i mbaj mend dhe çfarë gjëra si mbaj mend? Pse mbaj mend tekstin e këngës? Padisht jo për shumë kohë. Jo, të gjithë kanë kujtesë të mirë. Jo, sigurisht jo. Por që në përgjithësi eri, muzika për shkakun mbahet mend. Edhe fëmijëve kur mësojnë alfabetin, A B C D E F G, tani e bëjnë edhe A B C D E F G. Sepse mbahet mend për shkak të notave. Dhe prati pothuaj që muzika ndikon dhe mbajë mend diçka më Absolutisht. Absolutisht. Ti mund ti nuk do të mbaje mend kurrë një bisedë që ne kemi bërë bashk 10 vjet më vonë, ja, po themi, ose detajet e kësaj. Mund të mbaje mend. Do të thotë parajë. Po, entrem. Por një këngë do ta mbaj mend. Dhe dhe ajo çfarë shkencëtarët shpjegojnë është kjo, që janë dy gjëra që bëjnë muzikën që të mbajë mend. E para është rregullësia e ritmit të saj. Mhm. <laughs> Kënga është gjithmonë një soj. Dhe truri e dashuron rregullsinë në, në mënyrë që të mbajë mend. Ne I don't know ta vijnë gjithmonë në të njëjtën radhë mira pas tjetrës. Nuk është se errës tjetër, ai e ndryshon këngën dhe e luan ndryshe, ajo do të ishte një këngë tjetër. Mhm. Mm Por për shkak se ajo i qendron asaj çoje, ti e mban mend. Eksaktë. Exactly. Dhe thoshte artikulli që nëse do ta krahasonim trurin e njerëut, kapacitetin dixhital, mhm, të trurit për ta Nësë të da, këthenim në digitalizim, mm -hmm. pra, kapaciteti i trurit për memorie, për të mbajtur mend, kujtime, është 2.5 peta bit. 2.5 peta bit. 2.5 peta bit, do t'ishte. Petabit. Keni barësu që tani mund të regjistrosh televizionin, mm -hmm. dërsa e duke parën televizion, po, mund të, të bësh rekord edhe regjistrohet ajo që përshikon. E më vonë pasaj e aplodon dhe e shkarkojnë të tjerë. Mm -hmm. Trurin një rjut mund të bën të rekord 300 vjet televizion. Wow. Pandalim. Dhe pas taj, bas 300 vjetve, ndosht të do filon të që tim baron të memoria Por mund të regjistron të video në cilësit e lartë të dë Për dhe 300 vjet Këto do ishin 2.5 peta bit Qo se do të kishim 300 vjet film mm -hmm. Për të shkarkuar edo një kod gjatë në fëndreve mm -hmm. Për të shkarkuar Për të gjatë 300 vjetë për të pa A që vëqishëm ështëruri Por me gjitha të nuk banë mëndë se ku kalonë qëllësat Pobra gjërat vogla sepse ne nuk kemi rregullsi të përqendruar ndoshta në mënyrën se cilën si çelcat ndryshën nga teksti i një kënge apo apo ritmi i një kënge apo refreni se si vin notat çelcat njëri lëm këtu, njëri lëm atje, njëri lëm këtu, njëri lëm atje, s'ka një rregullsim për atë trurit. E dyta gjë që truri dashuron, targat e makinave. Për të janë të rregullta. Në <laughs> jo, ma. Jo, truri gjithashtu dashuron emocionet. Ëh. Një këngë që ta bërt të ndiejesh shumë e trishtuar apo shumë e lumtur apo ë dashur ë kjo që ka gjansa të mbahet më mirë sesa një këngë që s'të ka bërë të ndiejsh diçka. Sepse kur emocionalisht mm. po dhe truri është kështu vdes për Exacto. emocionet, vdes për emocionet. Truri duket kurcë. Po. <laughs> dhe kjo është një tjetër gjë që <laughs> mungon <laughs> tek ku i vëm çelsat. E bëjmë pa pasion atë punë, pa emocion. Nuk ka ngarkesë emocionale. Si Ke pasur thjesht i hedh atje. Se po të ishte se I apim pak dashuri qelsa Pak dashuri, pak emocion nësaj gjë, ja I varim me dashuri, diku E po së të fërën Mi t'allën së më këtu Ajde te zemra ti Ajde ti, edhe ti Edhe ti makinës, edhe ti dherës shpis Ajde Robi Williams ka një këngë që për mua është e bukur edhe pse më përqen Edhe emocionerisht që do t'a luajmë tani Që e të uh, I love my life hmm. Por është një këngë që po t'ja lezosh tekstin apo po ti e dëgjosh me kujdes. Është një këngë që ai ja këndon yeah. të birit apo të bijës. Ëh. Mm -hmm. Dhe kur de në në refren, unë mendoja që fillim se ai fliste për jetën e tij, në fakt ai e ngre në strofën e parë duke thënë që to gjërat e dashurisë që do të jap, do shpresoj që një ditë ti të thuash, ne pasaj do të e dua jetën time, për të arritursh një fëmijë, mm -hmm. që ai ta doj vetën e vet, ta do jetën e vet edhe të dukur. Të arrisësh mirë që tjetë një njëri një lumë të në fundfarë dhe jo një kompleks agji, fiksima agji Këtë jemi bas pak në kryu në mqesit si të i rrisin fëmijët që kur të rritën të thonë I love my life Falemderit babi e dhe mami Kjo është qështë e kësa këngat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 Your time is up, about to tell you why. You're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 Mërë mëgjesi që të gjithë, mishë të gjeni ardurë, shtora të një, nënët, të, tëtë minuta, unë jam blendik të bashkë me jeri Mërë mëgjesi Me altinin oltën dhe lorin Mërë mëgjesi Një tërmet prej 6-4 balësh ka goditur dje Tajvanin duke shkaktuar edhe Wow Batinin e një hoteli të madhë atje Që ka që një pami e cila ka qarkulluar në gjithë medjet e bodës për poda që koshë jeri është trondit se gali Ta imaginosh të ka që në vetë Domande aty ontë, hoteli. Wow, hoteli është kyer. Nuk është përmbysur fatmirësisht, ka mbetur i vdur në situash, mm. përta si kulla e Pizës, po ca më keq. Vë, jo jamë më keq, duhet. Njerëzit që kanë qenë brenda kanë qenë me shumë fat që Gotina nuk është plan dosur për tokë e tërë, ashtu po pamja e saj në atë gjysmë ekuilibri ashtu është me të vërtet diçka. Në Taiwan, 6.4. Mm. Ka shkaktuar rrugë e Smer gjëra të tjera, po ka qenë me të vërtetë të. Ngoditja është të e fortë. Se imagjinojë thjesht brenda atij hërtin, tikë ndoma kështu. Jo, 45 gradë. Me frikshme, me frikshme. Nuk dua ta imagjinoj. Dhe dera sh, i bie lart tani, duhet të ngjitesh pak dhe dhe dera dera as varr, <coughs> sadarish, për dal. Pastaj s'dihet se si është korridori. Nëse <coughs> taiwan. Ne urojmë sa më pak dëm në njerëz dhe në të tjera, po. Kjo është çarpendoll atje. Duke kemi ndonjë fituesolta kemë, më në fund. Cenzura. Është gjetur mish dashur cenzura. Cenzura, bravo. Qëndrueshmëri. Është saktë. Jo si ky mm. pallat. Është teme. një gjë të cilën mm. e marrin njerëzit në qytete. Kur marrin kokainë, kanë halucinacione. Mendoj se ajo zhvillon trurin të jep më shumë qëndrueshmëri. Ah, bravo, e, bravo. Më shumë qëndrueshmëri. Bravo Alketa 751 i mbaron numrin, fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan, 1 or nga Prime Watches, 1 sport me dhuratë nga Electronic Line dhe 2 bileta për Nsinë Plex. Okej, okay, faleminderit për lumt. Mbledhja e e Këshillit të Territorit është mbajtur dje me dyert mbyllura sërish. Prap. Sa <laughs> po, gen, nuk e di si ka qenë kjo puna e dyerve, po Ka qenë të mbyllur ashtë, kam përshqyvjen ka të bëjmë e bashkë qeverisjen uh, Gjisesi, është miratuar mes të tjerave uh -huh. një nëmër kullash Në qendrën e tiranës Dhe njëra për tyre është ajo që do tjetë pas uh, 15 kachit famshëm E cira do tjetë një kull Gjigande Gjigande, dy fish sa, sa 15 kachit Fjumancë kanë zotrim atë ka kërkuar zgjerim të kapaciteteve dhe ky zgjerim vjen si tuash trefishim, nëse nëse kjo kull është 30, ishte 15 plus 30 shkon më mm -hmm. ja, duhet të penso më mm -hmm. mjaft. Ci thon trefishim nga 15 në 2 në 45, kate. Mm -hmm. Po ti marrim të dy aftë. Do duket si 5 kaç, 500 kaç. Po do duket si. Do duket i vogël, se nuk edhi, dë, dë do të thuash zot më tek 15 kaçi? Oke, ja, <laughs> <Ta> po <dërstia. laughs> të përsërisim, por anitë është 30 kërci. Dhe pyetja ime është, po ta kesh dhomën për shembull nga 30 kërci, çka nga ananti të të vjen dielli më, po është kërkon. Nuk e bëni. Po nejse, oke, ka nuk ka rëndsi. <laughs> pyetja për ju është sa metra, më jesh dashur? Do të jetë i lartë. Hoteli i ri. 34, uh -huh. jua thash, po pyetja është sa metra. Sa metra i lartë? Sa metra i lartë? 0-6-19-20-7-10-22-2 Qëtë e bëjë në mënyrët pa diskutuash me dhe kullën më të lartë në tiranë Nëse ka kullat lartë të tani Në i farë mënyrë e bje që s'kemi para koma Azjë Kulla me lartë është duke ardur sa po më mirë ato adje Këtë e më spak në krybin e mqizin a thoni numrin e sakt të metrave të kësaj kulle mishdashur Paramore tani me fake 15 Good morning. Çuna the Golta. Mirëmëngjes si gjithë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit mishdanshur. Kemi pasur disa fituese deri më tani shumë, apo mbi gjithë ato duat ta përqësoj të njëherë atë vajzën Alketa apo, e cila gjeti censurën e Altinit, me të cilën Altini mban dhe penguesit pranë radios prej disa ditësh. Tani njerëzit kanë ikur nëpër shtëpi. Janë janë kthyer, bon. Ndërtojt, dikush më thot, një qinde një mbëdhjet metra është sakt Zero, zero, tëti mbaron nëmëri rozës, fiton djy bileta për në sene pres Një qinde një mbëdhjet metra është lërësia kullus rrej, pra uh, që do të ndërtojt pranë Pes me të kasë që të kjo është përgjia, sakt, bravo i qot Urima Që po ta më ndosh, një mbëdhjet plus një bëjmë djë mbëdhjet Po, pse, brad, dhish, <laughs> njish, nj <laughs> në kerkëse popullore <tëzio> dhe me mbështetje Oh. Çfarë? Oh. Pa pa pa. Çishte kja? Mund fal duhet i mirë për të luajtur apo? Po jemi të lirë. Unë nuk dua të luaj. Faleminderit. Amante. Mësova pres. Ajo biç për të luajtur po. <tëzio> <tëzio> unë jam. E ka, e ka. Jo ti jo ai që sapo erri. Në vet dieri nuk është këtu. Në vet dieri s'është. I jeri nuk çe. <tëzio> Lori nuk të pyet. Allë, fjalë kalimi ish dashur shinoj e thjesht ku unë jam një fjalë Vajzave dhe djembe Dhe ata duhet që të bëjnë njëri tjetërin për të thënë Të fjall duke përdojrë vetëm nga një Ndhin Janë quna që janë isim Esak të të Një mund të bëjnë një përëtje? Ja Pa tjetër, Lori mund të e, Vetën fjallë shqip duhet Naturisht ah, oh. Vetën fjallë shqip, Lori po Vetën fjallë shqip Ate e fillon të ti, Lori po Se dje e fitua 2.0 quna mm -hmm. Që që quna dhe kanë radhen të parët V S... Telefon <laughs> Telefon Altin Text Jo mm. Telefon <laughs> Jedi Internet <laughs> Internet Olta, a ka radhen për të folur Altini nuk e gjedi Me të paren, ta text është saktë email email është Samsung atë <laughs> agjën kemi telefon internet të Samsung që nos masë li ligne kamë ka bukur. Shikaj. Nuk e fajti. Jo, është interesante. Pra kemi telefon internet Samsung. Nëse ju jeni no. në zonën e Sotris, e cila është fjala, shikata po mundojin ti thon një tip. Dërgojini më një herë në 069207222, ju do të bëni fitues të një orë nga Mixta Andek Premium Watches. Mm. Vetëm gjejeni. Kamë vështirë. Vetëm gjejeni. Po, jeri. Cila është fjala? Informacione. Informacione. Atë kemi telefon internet Samsung informacione olta Charmandon se mundi të fjala. Fal. Valë. Telefon, internet, uh, uh. <laughs> Samsung, informacione. Lori, Altin. Po. Altin. Shkarkoje. Ah, Shkarkoje. Shkarkim, mund themi shkarkim ose bëni foto. Lori, Lori. <laughs> Foljet, foljet. Folder Folder Folder është E pasak Nuk ka fjall folder në fjallorin e gjusë qibe Po, <laughs> për një moment më Vjena si që Vjena si që Vjena si që Vjena si që Ja, ja. <laughs> Pas pak po Telefon, internet, samsung, informacione, shkarkim so, Vjena si qartat Vjena si qartat Vjena si qartat In Telefon, internet, Samsung, informacione, okay. shkarkim Një sekund, një sekund Përse? Së dimoni mm. një okay. mm. në të dojë Se së po më gjithë të si <laughs> fjallë Përtaj më banë vlogët kështë yeah, më? Përtaj më banë vlogët kështë më? Jep, shka jërë Komendoj në rëka <laughs> Parashitja Parashitja <laughs> Parashitja Jërë një fjallë Bravo Bravo Aplikacion Bravo Kisha, di pse nuk konfusohesh. Ti soni në WhatsApp, mba vë. E di pse me idenë se do të themi fjalë shqip, ë. Sa ishte, ska gje mëritor, Samsung, ishte thënë. Jo, un thes telefon, nuk thes Samsung, gjithsesi. Lori në fakt tha se duhet të themi fjalë shqip. Lori tha, "Guxo, Lori të pyeti se un pyeta për dhe doja të thoya Play Store." Play Store, bom. Po, prandaj do guxova të sajmë një nga këto gjëra. Se zguxon mirë. Po se Lori ta bëri pyetjen prandaj. Në që të jam e mërë, nuk dhe më dhe në kanjqë që këto Play Store, App Store, këto Si ti themin e? Mun të kishë a thërë, të jeshtë një vibe rrë i dhe shuqë Kërë përë përë në të shuqë What's up? What's up? A shu të dhe ishte Nis, oke Software Gjithë si, vajzat një, qunat zero Dhe rritani Me që të dhe shetëm një pik Gota, është Duhet dhe mbani Dhe në fërrimit Në të kemi roundin e dytë në basë pak Nuk e një parë gjë ako ma të qëna He ti qëmë Parës e të qëkojmë Në Macedoni i kanë henqër emërin e këti aeroportit Emërin e kujtë Këtë kemi në basë pak Thinking I can see through this And see what's behind Got no way to prove it So maybe I'm lying But I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me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 of problems, some people out of love, some people think I can solve them, Lord, heavens above, I'm only human, after all, I'm only human, after all, don't put the blame on me, don't put the blame on me, don't ask my opinion, don't ask me the lies,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 people think i got to show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 is ora 10:00 në pluhën e mëngjesit në Club Fem në 104. Tanë isora 9:24 minuta, 25 po shkon mirë mëngjesit që gjithëve. Mirëmëngjes. Atëra Ulta do t'i japë emrin një fituesi tjetër që kemi tani, ndërkohë Adriani më ka thënë Aleksandri Ima. Bravo, Bravo Adrian, je i saktë. 9 i morën numrin, fiton një turat nga Electronic Land. Mhm. Mm tumt, tumt. Bravo, çoftati. Papër fjal kalimi. Fjal kalimi është Elona dhe ka thën aplikacion. Bravo. 401 i mbaron numri fiton dy bileta për Nasona Plex. Bravo çift. E gajedhur. Si mendonim për fjalën Kaçile? Kaçile. Po. Nuk është aq e vështirë. Kaçile. Unë kisha harruar fjalën fare si fjalë. Kur blen Fiç. Kaçile, Rush, apo? <laughs> la në rush me Fiç. Po. Kur i blen ne nga Tirona. Po. <laughs> Nuk do të bën fjalën Kaçile pra. E u dajte. <laughs> Ok mm -hmm, mm -hmm. Seran dhe dujtë Altini dhe Olta mm -hmm. E para Olta që njësë për jerin Kjo është Fjale e dytë, mi shdashur, në fjale karim për sot Dekërt Gati Olta? Po, Lori Gatje Po, po E ka marrë me zelë, Lori E ka zelë me marrë Lori, mi shdashur <laughs> Sepse cunat janë down Një Dhe Ka që të gushtirë? Mjek Mjek Ginekolog Alright E pa sakt E mora dhe shaltin Funny Yes Ginecolog <versucht> jepi pra. Ja im pan, cila ishte fjala e parë? Mjek. Mjek. Mjek. Un thash gjinë kolon. Me raport. Raport. Raport. Mjek raport. Analiza? Ah, ja. Ja. Mm. Mjek ve raport. Zon Zutrin, ju mund luanin në 0692070222 dhe nëse jeni të saktë do të fitoni ju. Mjek raport ieri. Domethan Volta. Mhm. Mm lëshim. Lëshim, jo folje ju lutem. Ose lëshim. Lëshim. Lëshim apo më mirë. Volta te rë order defin. Thjesht buni emrin. Okej. Raport lëshim. Mjek raport lëshim. Mjek Êshtë raport lëshim. Mjek raport lëshim ieri. Mjeksor, kot ja futesh e diçën. Gabim. Vazdojm. Altini për Lorin. Fletë, fletë. Pra, mjek, raport, lëshim, fletë. Zoti Terezi. Pra jemi te <të> mjek. Mhm. <të> raport. Lëshim. Fletë. Ëh. Ëh. Fshat. Laboratorike. Më. Mm. E pasaktë. Ja. Fletra blu. Flek fletë, fletë laboratorike. Atë mëk raport lëshim. Mjekrapor lëshim. Fletë. Fletë. fletë. Mhm. Mm Vul. Vul. Vulja, Prajeri, i tek mjeku për një raport apo për një lëshim me fletë me vul. Ç'a mund të thjella? A Prajeri, tek mjeku për raport me lëshim fletë vul. Mi fjal. Pushimi, nuk e di. Po mendoj raport, letër. O, oh, fletë edhe letër. Mirë, atëre, atëre Lori, ke mjek raport, lëshim, fletë vul dhe letër. <laughs> nuk foluem peskash. Letër të lutëm Falë Zotit, të kemi qërë mirë me shnetë të të këmë, të kemi vajtë mirë Bravo të Mjekë raport, lëshim, fletë, vullë, letër Recetë Jo Qërësë është më raportë Ja, ja, ja Raportë ja Nëndryshe, Jeri Nëndryshe, po raportë Raportë i është tu Pra mjekë raport, lëshim, fletë, vullë, letër, nuk ishte recetë Po qa është ti në rëshimë Ka, ka, ka, ka Dë të prasë shë m eta ndryshe. Po pra, po e, e di po. Pra, mjek raport, lëshim fletë vl letër. Ndërkoh, Holta. Po një, Ndërkom, pa, pa. Pra? Fa, pra, ndryshe, po. Sot jam po pra, ndryshe praton. Ndryshe. Do jap dy bileta për Nesileplex. Ça <laughs> do jap? Ndryshe. Pra mjek raport, lëshim fletë vl letër <laughs> ndryshe. Vien, S'ka që të sa Lori si vjen. Tash <laughs> mirë që ndërkohun e kanë fituar si <laughs> dërguar. Keq që i vjen Lori më përpara. Mbaron punë para teje. Ti se do atje apo jo je? Jeri... Nuk uh, Ska nuk. S'ka dje thot diçka ne. Nuk vjen çfarë, i... ndryshe recetë. Çfarë <laughs> tjetër? Nuk e di. Nuk e di. Okej, okay, ieri e kalon, e bën pas këtë radhë, vazhdo. Drejtim. Altim. Drejtim. Pran miek raportim lëshim. Flet vull letër ndryshe. Drejt drejtim. Antiep drejtim. Miek raportim lëshim. Fleth, vull, letër, nëtryshët, drejtin. Oh, mm. duhet gjendur tani. Nuk i farë. <laughs> Kur mjeku të jebë drejtin. Ta jebë të, të drejtin përmes një letrë. Me vull, për nuk është recetë, është nëtryshët. Nuk është të raportë. Jo. Qërë mund të bëjë një mjek të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Jumë edhe se geni ndjekur fare me Ministrinë në Shëndetësis gjitho gjera që pëndodhin kjo reformë fantastike. Hë? Kartel. Kartel. Ja, kartelar kanë që që gjithëmonë. Unë jam me kartel. Lënë, <laughs> a ish me kartel. kartel e mbalë mund kanë që në qëmë kone gjatë që që doshim. E pasak. Per ta që ishën kë shumë. Atere, ngeci në duket. Ngeci, raport, lëshim, flet, vull, ndryshe, drejtim, përrejt. 18 17 xmlnsh Ke një ide iri? Flet. Nuk e di po, nuk më vjen dalti. Edhe një provë të fundit. Çfar? Ato s'ta flet ti. Po jo, fletën, nuk e shkrim ato që thotë iri. Do pati ato. Do ato që jam un gabim. Po për gabim. Ah, tingo me përpartiën fal. Po për kështu për ty iri. Ha dalti. Tanë. Ah, çfar? Urgjencë. Urgjencë. Jo. Yes. Adela, Lori, ke një raport dëshim flet buletën ndryshe drejtim urgjencë. Oo. Oh. Oh. Ke një no ndonjë ide të dyja tanë? Ajo që më erdhi mua? Hm. Lori? Po, s'disë, më sigurt. Lori, ta themun këtë që Në këtë pikë tani jeni para. Jo, jeni. Ja, jeni. Diagnoz po moja. Jo, jo, ai tha një moment, sekondë. Ah, okay. Sorry. Ah, seriozisht e them para rat para një moment, si zerras. Po mirë, u thash a jeni dakord ai tha një moment. Si si dakord. U arrit uji. Absolute, do më thonë. Do të zjat kish shumë benzinë uji. Po Lori, heri e tha vetën, do të ush në gjë? Se nuk pije më. A, mirë. Jam këmbë. Jo, jo, nuk jam tragj, po. Ha, nuk e thotë. Nuk jesh. Okej, më do të ndihmoj, ti më ndihmoj unë një herë me të dyve. Kush do të i pari letra ato? Ne më lëm fare. Ti më ndihmon vlentit të dyve. Po, s'e bësh, mos e bëni negative, do opozitive ieri. Kot vari. Adhe, ieri, ieri, një fjalë. Të dy, kush do të i pari? Specialist. Pramiek, raport, lëshim, flet, vul, letër, ndryshe, drejtim, të jep drejtim mjeku. Specialist osem. Do shkulim flokët të gjatë. Ç'a ju duhet për të shkuar për të shkuar tek specialisti? Ç'a do t'i japi? Mjeku i familjes. Që të shkosh tek specialisti, uh, merr këtë dhe rekomandim. Bravo jeni! S'fondin de këmpeçkë. Unë rekomandoj vetëm me mjekun duhet lidhesh. Kjo ishte fjalë që po mundonte të so. Vetëm me mjeton mund të al. Okej, okay, nuk shuhet, shuhet kjo një herë, apo çha çha çha. Nuk, shuat. A shuat, a shuat? A, a, nuk okay. e shuajm, si duash, nuk e bëjm. E shuajm dhe më zëj, oranjinco. Bravo, gjocan. 10 fjalë. Ka shëmerituar rekomandimin, është na hoqët mend. Shumë turp, rekomandim. Ka lojë të çfare. Kemi mbas pak në klubin e mjesit tani një ndërprerje shumë e shkurtër publicitare, në anën tjetër ka muzikë nga Pink, si dash want to fall you don't seem to give two shits cuz you just too cool baby we get ev it all neither one of us would dodge cuz we can't be wrong baby pull up your own just close up your heart i know i know i know you think it's me cuz i want it i know i know i know i know you see do we got top no you know you know it must please or fall pa is before the light and that's in the heart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 Midisor 7 dhe 10 në klubin e mëmësit në Club Fem në 104. Dhe tani? Ai, ai, ai. A e dini se? Dini se. Dhe tani? Ai e dini se në yjerit në klubin e mëmësit. Enët e blokuarat të gjakot janë arsye e kryesore për shumë pëblemet të rezikshme të zemrës, arteriosklerosa cilësohet si së mundja gjatë të cilës muret e enëve të gjakot si arteriet ngurcohen dhe blokohen. Kjo është arsye e pëse është e rëndësishme të mbani e në tuajat të gjakot të rëstisht të pastra dhe elastike. Duhet të dini që egzistojnë produkte natyroret të cilat pastrojnë arteriet tuaja dhe minimizojnë mundësin e problemeve të zemrës, ja cil Hudhra është ndër përbërësit më të fuqishëm natyror, ajo puno shkullqyëshëm këndër një sërë së mundi është dhe është veçanë nërishtë shkullqyër da i problemeve të gjakut dhe zemrës. Hudhra arin të kontroloj tensionin e lartë të gjakut, nivellit e kolesterolit uaj dhe të ndaloj zhvillimin e së mundjeve vaskulare. Xhinxheri është me të vërtet një produkt i fuqishëm antiinflamator dhe antioksidant që parandalon ndortimin e pllakës në enët e gjakut arterial. Për më tepër, xhinxheri zvogëlon kolesterolin dhe trigliceridet nga qarkullimi i gjakut. Speca djegës përmban një përbërës të njohur si kapsaicin i cili regulon sasin e kolesterolit uaj dhe mundësin e goditjes ose mati edhe të atakot në zemër. Uj me limon Konsumimi ujit me limon qdo në gjesë është një nga metodat më të mdha natyrore për të mbrojtur zemrën tuaj nga dëntimej dhe për të minimizuar sasit e kolesterolit brenda gjakot uaj. Uj me limon shmangë dëmtimin oksidues brenda arterjeve tuaja dhe riparon elasticitetin e henve të gjakot. Të gjitha grumet janë mirë bërse për zemrën. Kanela është një komponent efektiv anti-inflamator që do të kontrolloj nivellet e kolesterolit uaj. Faralini janë të pasura me fibra që veprojnë si pastrues në enët e gjakut arterial dhe shumë let i mbajnë enët e gjakut të rësisht të pastra. Farat e linit gjithashtu për bojnë nga cide i ndyrore omega 3 që janë të rëndësishme për funksionalitetin korekt kardiovoskular. Lakra turshi parandalon për parimin e arteriosklerozës si dhe eliminon përbërësit helmues në trup që rrisin mundsinë e problemeve shëndetësore. Farat e susamit përbëhen nga një sasi më e lartë e acideve yndyrore esenciale, të cilat ngadalsojnë mundsinë e dëmtimeve arteriale, ndërsa gjithashtu kontrollojnë nivelet e triglicerideve dhe kolesterolit në gjakun tuaj. Shega, studiosit kanë zbuluar se konsumimi i lëngut të këtyre frutave çdo ditë zhbllokon arteriet tuaja për shkak të pranisë së lëndëve ushqyese si kaliumi, magnezi dhe seleniumi. This is Club FM 100.4.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 Mirëmëngjes Altini, Holta, mirëmëngjes të gjithëve. Jeni me klubin e mësesit në Radioklub BEF 104 etën në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes. Mëngjesi Holta. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mire? Mirë shumë. Si do të duket dyën e re? Yll Botë. Holta është regjizori i këtij programi më i dashur për kohën mbetur deri tani. Lorën e kemi çuar me mision, me të humbi, marr një rekomandim nga Xhoran Jashtë. Kishte e kishtet në fjalë. Një jo rekomandimi, një jo këshu dhe e më tërëm. Nuk mburshin. durojmë ka i shkodhaj? Në përmë në më më rrëmë. Në zë durojmë do të dhe të tonë. Ndërokemi lori, ne. Au! Ndërko fitues është Lissandja, e ka gjithur e pari. I pari. Fit... I e para, po. Pa. I e, tësë. Uh -huh. I pari rekomandimi dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Mirë fërëndjerit, dojta. Bravo, bravo, do të... bravo. Ishte një zysh në klasën e parë, pa. Fëmive vë tha, kur të shkonin në shpi, sonte, mm -hmm. do flisim e mamin dhe me babin, do të ju tregojnë nga një histori që ka një moral. Brënda. Po, wow. ka një moral brënda, dhe do të tregojnë i nesërë, do të tregojnë i edhe moralin e historisë, dhe kalonë në nesërëmja, vjene nesërëmja, do të them, dhe ngrejë mësuesja njërin nga fëmijët. Mm -hmm. E i si e kishtë të emrin këtë që unë, si që i vënda një. Në mi fshatar Zysht i thot nga emri s'dukesh i tha Zyshan. Në <laughs> mi fshatar Zysht dhe kemi shumë shumë pula. Dome. Dhe bënë shumë shumë vezë një ditë babi. I mblodhi të gjitha vezët, i mm -hmm. vuri në një sport, e vuri sportën tek sedilia e para te Benci. Ne mm -hmm. kishim kështu një 250 jetë që mbajnë në fshat. Dhe u nisëm tha, por rrugës kishte një grop dhe sporta ra dhe të tëra vezët u thyen. A cili është morali i thaj? Jo? Morali është monsi vërtë të tëra vezët në një shpor. <laughs> wow. A shumir, shumir i tha jo. Po ti, i tha Suela, Suela kështë në një tërdoj, edhe ne jemi nga fshatë i zyshë, edhe ne kemi vezë. Pa. Tha, edhe pulla tona këshim bërë një qindë vezë dhe babi tha, do shesim një qindë zoga, do bëjmë i të pasur. Po nga këto, tha vetëm 50 linden, ato 50 të tëra nuk, nuk u hapën fare. Nuk u hapën. E qash moral i tha jo? Mhm. Mm Morali është, monsi nëmërua pullat, pa u qarvezët. <laughs> shumë mirë, të kjo, dhe kjo shumë e bugër, si peshku në desit të gani në zjarë. Mm -hmm. po, po, i thamë fëmijët pak uptuar asë zjo. Por, <laughs> në fund fare, qojtë edhe në djali voglë atje, kjo është genci. Mm. Genci është i vetëmi me emrin shqiptarë, në klasë nga qunatë. Gjithi anksho, Stingu, <laughs> Robi, Liki, e keme shush, qësë kanë kësho uh -huh. E gjithës si, e um, thote, babi tha më të regoj, ndje, për gjatë që durimin Gjatë që durimin ka i që në luft, i tha Po, po, është u shtarak shumë i fort për gjatë që durimin Një herë, kishte marë një automatik alashnikov, uh -huh. dy pistoleta, tre pushk Edhe u në qitë me avion dhe u hodh me parashut Kishte marë, tha, edhe 3 shqe me rakime vetë Edhe rrugët nga që ishte shumë lartë avioni Rrugës nuk e zbritur me parashut, i piju që të treja Gjarë gjiturimi Dhe pasaj po zbrisë, tha, dhe pa që kishte shumë mushtare Armi që aty njit njit në zjerë kalash një kovin Edhe fillojë tha nga lartë Ta mamë si që bëndet nga kur korte barin Ethe shtrishin që ato gjerman Gjitha ndekë shumë Pasaj zbriti, 7 djeti vrau në ajer, kur zbriti, ta, kishin bedur edhe 30 djetë, një të nëzjerë atë thikën që kishët e fillohja priste kokat me rrallë, atyre dresht sa 20 djetë aja prëjo kokat, edhe pasaj thikar nuk priste më. Pasaj një tjusurën gjatë që durimi, i tha, edhe këta të të tjerët, vangull të dhëmbë të në fytë, edhe i vrau djetë ar, ar, ar. të tjerë. Arr, arr, arr, arr. Zvushat e që jetë me rrallë. Sa rr Babi më thaë, mos i dil para gjatë gjitë durimit kërë ka përë Shë që Se që është, kërë ti një gjatë gjitë durimit më përsharë Jo, edhja si stories E, e vetë më bërsa le që ime më di është kjo <laughs> E vetë më bërsa le që i, jo, jo të më di është kjo <laughs> <laughs> Realisht <d' again? laughs> e ke? Serjusisht Po, mami, ote, diqen e misionin e kemi të reguar barceletat qdo bifë? Êshtë në të gjimë tani Jo, e vetëmi aje që mbanë mund Aje që e mbanë mund Aje mbanë mund me detajnje Po, pëse se truri një riut ka kapacitetet pa funde për memoria Po, se si duke ti nuk ke kënduar kërë ke të reguar Mami të përshëndes Edo në të përshëndes Po, përshëndeset e timba, edhe të blendit Ja, unë nuk shuhën për barcel Dakor. Ja, Shkurtë shkurt që ta mbajmë. Kënd vogël tani në klubin e mëngjesit. Ne pas ai kthehemi për t'u përshëndetur. Mirë mëngjes. Hajde çaj pa.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 Too good to goodbye oh, Too good to goodbye And now you thinkin I'm hard-hearted And now you thinkin I'm cold I'm just protectin my inner sins I'm just protectin my soul I'm never gonna let you close to me Even though you mean almost to me cuz every time i open up a bit her so i'm never gonna get too close to you even when i mean almost to you in case you go and leave me in the dark but every time you hurt me the least that i cry and every time you leave me the quick as its tears dry Child yes, is sad but is true I'm way too good to Satë. E dijua me të drejtën, e dijua më ishte nga Romantika. Sam Smith, zonja Theotrim. Zërt <laughs> 9 fituesi një dhuratë nga e, nga Elektronika, ky mikrofon i Lorit nuk mbuljon fare. <laughs> Ok. Shtatete. I kemi dhënë më të keqin Lorit, Olda. Ju të kemi dhënë më të mirin, prandaj e ndjen ndryshimin nga shumë. Po, pra po. Mund të mund të kthehemi nesër sërish në klubin e mëqjisit, do të jesh në vendin tënd të zakonshëm se Lorit. Pra këtu miqsh dhe mikesha ne ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike nga valët e Club Fem edhe nga ekrani Klan Plus çdo ditë me juve, un Blendi, Njeri Altini, Mjërë Olda. Deri nesër, qofshi mirë çdo gjithë. Ciao. Boy don't you wish you came all Girl what you playing for I, Come on Come on let me kiss that Ooh I know you miss that What's wrong let me fix that Twist that baby tonight the night I let you know baby tonight the night we lose control got that mental telepathy, meet me up at the spot, I'll be sending over the chauffeur, rich little bread, stay popping up like a toaster, nobody come close to me and you together, step under my umbrella, we'll make it through any weather, except when I make it storm, storm. sex in the greatest form, then hibernate under my body, yeah, yep, I keep you warm, but you ain't a chinchilla, Whoa. she know I beat it up like the Thriller in Manila, flying my private jet to Billas in Anguilla, just throw you on the grill, that's cause seven days a week, you're my five course oh, meal for real. Ha <laughs> ha